الله چا بیان تن ایمن ورو منیږي کېږي مسته اچي حتا کې چې پوشي پاچ باندې جوای ولا جنوبن امنږي کېږي مسته چې پوجنا باد کې مگر چې تري دن کې پلاړې جماعت تاديب للمومينان منځ راړو چې باب د اذابو نه یو ادب در په ساتي دغړه عبادت کې کوئی بهوش چمکي ادا جمعه ته به وش راړو دې پوش دړو پوشنه دي ولا عابري سبيل المساجد عابر تي دونکو ته وي انا مګر چې ترې گئی پلار باندې جمعه تکي ترې چې غسلو گئی اکوي بیماران یا په سفر يي او په معنا د واو د قران کې شپږ ځای اغه ليو تاسو نه د بولنه ګلا څولې قذلا انمو يو بو نوتیمو کوي په ډاګه پا کې شهيدن توي بنداګه پاګه ام تهون څه چې مزه کوي مکونه الاسنہ دمه ساحسه لته به راشینه معنا قتل قام مخ قتل کا چیتن سورته سعاد معنی کې فتوکما سن بیسو کې دا لري چاره به کېل دا الله بهون ګله میرا باند اوس بعد دهو شروع شو نیو نی اخلی کو دای چور کای شو اته صحیح کتاب اخلی ضلالت اقواری دی چې تاسو دلال نوارای دغه علماء سو یهود اللہ پودے پا دشمنان از دا سو دا ساز دشمنان دی اکافید پا اللہ ما آئین اکافید امداد دا دا اغلق و نیت یهودیان دی ارائی لفظ دقل معنینا یحرفون الکلم دلفظ معنی یوی یوي یوی ادیت بلا معنی واقعی اگر او شید را گلد نو دا خدا اگر وقت را گلد ری نته ته اما نه اخلي اړي لفظ را د قلماني نه وای پخله مونږ ورو ده لا قران ازره کوي مونږ نه واسما غير المسلمين له نګران دي معنا کوم د دې معنا صحیح نه غلط هم ده معنا صحیح کوم واسما وره پیغمبره په داسه حال کې چې بدر تنې ورول لکه دا کیسه دعا کوي خدای درته بد مارو خدای ته غم مارو خدای خوششال آتا اقضای ارتا غم مورو در بچو، در خزی، در اولاد، در مال، در دولت، د دا جداد در دا دعا شوان و او را پیغمبر اقضای ارتا بد نوره دوست ایمانه دا او بلا مانا واسما غیر مسماین و او را پا داس حال که خدرت نیورو لشوی همیشه بد او را دوست بدا مانا شوان و او را که خدرت نیورو لشوی دوست بدا مانا شوان دیم واسم اگرمس مین او را خدای دې کو نساته واور چني او لهشه یعنی تا ته خبري ني او لهشي ني تا نيوري دي خدای دې کوږه د اوس بادمن شو دوه جن دا لفظ را اينه شه يهود هميشه د اشرف وايي اول صحیح معنا واور خدای دې تبد نه وره دې ما غلطه من واور خير ته نه اوري داوود واورا الله دې کوزه تا چې تا تني ورو دي شي دا کو معنا شو واraina awaide دی raina layam bialsinatim jaba adai layam jaba rainan biuqafa raina nigawan دا دې اتا نوې پدین کې اگړې ویله صاف لفظ جواب دې موږ منو ادا یې حضرت موږ اسکو واورا غیره مسما یې نو او ګورمتا ورودیل لا درث لیکن پهلانه کیده الله دې له کفر نه منی مگر لګ د فائدې خبره منی انور نه کسانو چې ورګر شوی کتاب ایمان علی پا کتاب دې راولګ دښین کن کې په خا دینا چې وار به تمس او ارول پوزا سرګه غو خپل باندې نه کده سرګون دی موبګر دوندلا پشا پشا نه سرګون دی اپ پلانت یا اپ پلاناکو رگمندنجو خالی والا قدی حکم دار لا کی دنکے یقینا اللہ بخن نه کوي چې شرک کوټیشی د الله سره ابخن نه دینا چا چر دای شي یوه شرکم کوي یوه سر د دې نا کار الفاظو ا سره د دې بیمان نه شرکم کوي مطلب اغه نه کوي زمانه علما ایسو ای مانوارو الله نے بخشید اغه خلقلا اچای تشرک کو پالا باندې نو جوړی ګر پالا باندې دا روکلوه افترا دا لفظ را راځي دا لفظ رسوم ہے ان الله لا یغفرو ان شریک بی ویغفرو ما دون ذالک لمی یشا بخنه کی الله او دایت بیا رضی دی یوسن ولسن لون یو غری پرسم ان الله لا یغفر و شکبی و یغفر ما دون ذلک لم یشاء بنی دایاته و من یشرک بالله فقد ظل ضلالا بعیدا خدا غیت ته م بل شان دی کرے داغیت ته م جل ضلالا بعیدا غذید ته م افتراءس مناجما داوله دلته خطاب یهود ته ای یهود شکر افترا نه جوړ کړو خو په دې بر دړغوی بیمانو اول تک خطاب مشکین عرب ہوتا دی او دا غي شگفت ذلالت نه نو ځکه قالته ذلالت مې دا وي حکم مقرر ک دوجې اختلاف الفاظ مقرر ک دوجې اختلاف د حکم نه د اختلاف د سبب نه پنځینه عقل غوتا چې پاکي خپل ځان الله پاکي او تعالی رضای شي دین اعتضید ولا لمون فتيله حضرت ابن شي پچا باندې فتیل اډو <سؤال> کړه واهره کې جوړي اې کډری سې دونه دی یوه د چاټ کې پدې مېنس کې نریغونې تار قوت دی د تفاهیل وای یوه د اډو کې شاته کون دی هغه ته نقیر وای یوه د اډو کې د پاسا نه نه چلکاو پرده ده پوسټه کړي اې ته قتمیر وای فاهیل <سؤال> کې قتمیر نقیر دا دریسې دونه دی اقران کې دی ور راځي دل تفاهیل هغه مېنس کې نریغونې نه او پکتمیر د پازا پینره پردا انا کیر ا کوته وګرا سنجوړی پالا درو او کافی دې پر دې سره ګنا سرغان نی نی اې خلکو ته څور کای شو سې سره کتاب نی یقین کې پکوډو منترو اپوېنا ده سرکشو جپ کوډي منتري دې سرکای چور توې تمیما ولا اور توې دې بلې پدې نپیږي نو کیو وایز ور لیا ته په دې څه په 얘기 جيب کوډه مونتاري اتا غوت د ترتیان خبره لاس وړي تاووت هغه سرکش اوای دې ته دا کسان همون ځن کې دي د مؤمنانو په لاره دا ډېر خپوي دي در کافرو کول تدېر خوي او دا ډېر خپوي دي دا ردي اګهزان چې پلانت کې الله دې لرا او سوچ پلانات کې غوای غلرا او بنو دې دلایم دا دي شته دی رباخه من الملک دتصرفنا دوکداراين دای له سيختیاش ته تیرا تاسو رمضت کوی نو دا وختي وربنکی خلق لنقیر نقیر او کتای زه دای اختیار کې سشته از حسد کوي د مومنانو زرا باوی باندې چور کړه الله دې ته دربان نه نا مټه دای حسد کو نو مونږ ور کړو ابراهیم والا ته کتاب حکمت اور کړه ائتمنګا باچای روپ دنیا کې بیاخغی سرهم کوي نو با دې د دې یو ایمان لري په قران اباده وی دی نه ا کافیره په جانم سره سزوم کې جانم کې وای سزوم یقینا اگسان چې کوفه کو پایتونه زمون نظر دې چور دنبیکور تا هر واری کې پاخې شي شرمنه دې دی نلری بکم لا شرمنه نورې باراډ نذ جت اوپر سیږي پخې شي نور په سر کم کئ نو دا سرمن به اوږدو کچا سرمن ور پیدا کی نو کچا سرمن بیا ډېر درکئ دغه ځانني مرتيږي با هغه ایتہ سرمن وی لکې بیا به راخیږي کول لمانه دجت حال و اړې چې پخشی سرمن دې نو دا سرمن به لورکو انوري برالو چوسکی یاد ایتنه الله عالی حکمتواله او که سان چیماړ پرېشپال سوหาคม امنو ایماندار ای د تیمان نوکری ایماندار ای فن ګو متا به ایماندار مار ور کوي ایماندار د به کو عبادت کې ایماندار په خپل رسو امینه کې ایماندار هغه حصے مقرر وشي ایماندار حب سمتهمینو ایماندار لا سره نکانه کوي ایماندار حرام نه پیرا ایمان ایماندار ایفا به وضو کوي ایمان را را معاشره درسته ایمان را را عبادت که عمل حکنه ایک عمل نیک در احکام دنبکو جنتونو تا روانی بای دا غیلان دیوالی همیشه بای پده که دی لرا پده که بی بیانی بای پاک که در هر قسمنا دنبکو دی لرا ارام لوی تا کامت که جنت که زل نیشتی نو زل و عال تا نور نیشتی نو چه نور نیشتی نو زل کمنا را در زل نمرات ارام لوی دریه توکي جذره توقفي مومنان او تاسو پهو کې منافقان او تاسو د ورځې کې يهود او تاسو اشپا او ځهکام باندې د ساده معاشره د زکه ادا نه حفظ کا, کا. کمر کې اون پاتینس نه به ما ولا و نو حکومت کوي نو سره کوي اني مليانه ور دي صورت نساء ان د دې نفاس کوي چې ملک په سبان سمي تفریح ایا مرقوم انت <سصح> عبد الله ما الناس ان تحكموا ان الله ما يعظكم به الله كان سميعا بصيرا يا الله وارسلوا للامينكم فانتناظات في شين قرت لله والرسول ذلك خير واحسن تاويلا درنا صورت بیم قسم دے پر بیم قسم کی حقوق دے امیر عداران کی حقوق درایت بیان نہیں کی امیر باندې سفراइज دی او حقوق کی دارندگی درایت سو حقوق دیو سفرایز دی اول حکم امیر ترے چې تا دا کم حقوق دا دا ام را د خلکو کوم حقوق دین نو غا ادا کا حقوق د خلکو نه تعبیر کړل په رغز امانات غاریک می حدیث امانات مانه حقوق راځي امیران باندې دا فرائز دی چې درایت کوم حق د سری یې غا ادا درعیت دا حق دے چه دا غد, دا غد تعلیم دا غد کور دا صحت رائی باند دا فلد دی چه دا اغا دا کئی سخت تصردی دا اشپانیمی نوتے دا یو مسافر راگل دے دا مدینی نباہر پڑا رے چولے دے ادن کر فریاد کھیجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو گشت کی مدینہ ختم کرے لہا حوالی دی مدینہ بانی گردی اشپادا دا غفریاد پس حضرت عمر رانشب چلاری او سڑای نازتے د کت سره او دن فریاد کی گئی تپوستے کچے اداولے وزم و سافرم خضہ میں پا تکریف دا بچے پیدا کی گئی او سردیم دا دا خوراکم سنشتے حضرت عمر ورو توای ته ماله دا وفرانې کې زموږ دینی تلاش هم په دود له سره راهم یا بالکل د دو دوی حضرت عمر سور شو د شپې راغې ځان سره کټوې اریږي مثال واغسه اخز را پاسه دوی ته ان فان کې او د خریت د نن زده د گاونډي خزه تکلیف کړه او هغه سره کینې او باندې انغری جوړ کو ځان سره خشا کو مړو وړي بند کټوې ته کې خدا دې په یي باندې کېږي پکه چې کله اور کوي د حضرت عمر دی ګری نه دا لګي وځي هغه ځای تماشا کوي په دې کې چې لک 7 13 د دننه د حضرت عمر بيبي आवाज وکړه چې خليفاو بارښت سره گاونډي دیو شه بده په بچو ځان سره چلو دا خو خليفو اما ته خدمتوار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارته پروا مکو دا زما فرض چې زستا فرض ته معنا به درځي تاسو کوي او وی دی په خېشي وی دا د نن مور مخرا او سار راشه چې دفتر کې ستا ستا خدمت ستا دی او دی فوی کوي انت وعده لمانه دا رنګي اریاض چې اسنافي العشرہ مشهور کتاب غلس معاشره مبشرہ اداوی سیرت عمر ابن عبد العزيز ابن جوزی حدذه خلق و سیرت لیدیشی زمون خلفاگان کو پرې چناچکی پملکونو وردی غډاو کی قضیور تذمر کی سی اگې ته فرصت دې چرته دی چې دې په خوانو خلاق او سیرت وګور حبرت نو اخلم چې په غیر وانشم دایبم جواب کړي رومبه حکم امیر ته انت ظلماناته الاله تا سره چې کوم حقوق دي درایت نغورکم دیم حکم یو یا کی رایهت یا ایو الذین امنو خذو حدکم ای سامان واقلی دیرولو د دشمن کی امیر استاد واکونه درکای تاسو وسل بند شي حکم چی امیر امرائیت حقوق در کئی اتاسم وصلہ بم شوئی نو دریم حکم صلو رایا کے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينِ يَشْرُنَا الْخَيَاتِ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ چی آخرتِ غور دین پر خویره او کافر شیع دی نو جنگ کوئی دا غیسرہ ایلہ پر مکوئی بیا دیننس کی ترغیب در قتالتا چی امیر حقوق در ک ا اسلبن شوي دینمو کو د دی جان بیا جنگو کا جنگ وکړه د جنگ باندې داور توحید تفریق کړی دا چې ګوره جنگ به توحید لکه او ته اکی الله لا اله الا الله جنگ د مسلې لکوې دنا چې جنگ کې حضرتانم جنگ کې رمضان جيو جنگ کې جنگ بد دي مسلې رکھے چې درحايت تفاج د مجاهدینو په کې کې اول داوره توحید عقیده رتوحید پرکشي نو بعد داره کې هم په نامي رخي چالو کو کی، دې مسلې لبنګ جنگ کوي هداې حکم اج دړي کې وما كان للمؤمنین ايو كان المؤمنان جنگ کې نحتاج تو ازنه چې پارځاو ور دي که سره ته وو کيه غم قتلې جو سه پناخي نغم قتل داد بل حزب ده داد بل حزب ده سلوروم قانون احتیاط فل قتل او پینزم قانون د مسلې وتل ځای ته کې نوځه ااج سلورنی یا ای الذین امنو اذا درتم فی سبیل الله فتبینون پیزم حکم نت صحیح کار ځای ته کې نه احتیاط کار ځای ته کې نو نت ځینات په غلط نه چې موږ با خپل موثرا با خپل هند حکم دې مسئلے له وځه آيته يو سلام ومي فی سبیل الله یجزل له دی موآمن کثیر روان وسنال دې مسئلے دره بځای عمل پیری او مزي ودې مسئلے را حکم اقامت الصلاة اصنع چه مجاعد شه او دعوه چه ما تمافیوش و د موڑا دست بنا کم لکه بازی زناد قصو فیان و حکم حکم پورتشوئے نویم حکم د صلاة و ایدان کنتا فی ایم فاقمتا لهم صلاة او تم حکم آیت یوصل پی زم انا انزلنا الیک الگتاب الحق چه ملک دا فتح کر ناګېمل کې دا لا قانونو چلو دا ته حکم دي په مېن زبا چھاو کې یو حکم امير تا انتقدرمانات دیم حکم رييت تا حضور هجر كون حکم فذقاتل في سبيل الله سلورم حکم احتياط في القتل پينزم حکم اصلاح النيات اشباغم حکم الهجره الى او حکم اثرات او اتم حکم کومل کیفتہ کونه ریکه د الله قانون شروع چې کل امیر صحیح وی رایت یاری نو دشمن پابند له سنشی بوله ان دشمن هغه ملته کته شي باغه د دې قوانینو پابندی اسلامی مملکتونو په قانون رچې فائته دا صورت انسان اوه په دې طریقې پوه کی من دې کې تغییر دې جهاد تا عثمانه یقینا الله امر کوي جوار کوي حکومت حقوق خلقو ته امانات تا څنګه چې کومه ځمېدایي ده مغفال کولو ورته اکل کي فیصله کوي په منز خلکو کې نو امر کوي چې فیصله کوي په قران بالعدل انصاف قران دا د امير فرایض دي دا د حقوق دي اللہ آسکھا الله اللہ کہ پندر کئی تاوتا پہ دے فائدہ اس تاسودا اس وابم تاسودا در کئی یقیننا اللہ آوری دنکے لی دنکے دے ایمان وارو اومنی دا اللہ درسول وعلی الامر من کم اغام شران چیدی تاسونا لس اقوال دا مفسرین دیدے کے دی جمہور مفسرین قول دائے علی الامر من کم علماء اول الامر منکم مشران نورماشو اول الامر منکم صحابا اول الامر منکم اماربا اول الامر منکم امیران ندیتا تقلید وای کن ہوئی تقلید ستا ہوئی اول الامر کے سوائی اغو ملئی اوکا چلے خلاف دو قرآن سنت نواقو مونگو موئی مردود دی امام ونیفم موئی مالک شافی احمد موئی مردود دی کم دا غي کوم حکم چې غل قران او سنت سره مسنबत وي دا غي بیا دی الله فرض نه لیکي فصالو آلل قران امر نه کوي آل الذكر آل العلم ان کوم تم را تعلم کتاب سنت پهي نو الله امر په تقرير نه کوي چتن په یی ستا یو مشر یای نی نه دا کومنه چاک او کاغه د نس خلاف نه خو خد مرد ده اغه مرتمد وز دا نیم قران مانی نیم نه مانی پین تن ادا تو جگړال تاسو په مسله کې نو فیصله کوئی با دا مسله واپس پی بده مسله تا قران سنت نه کولا دمیر تا دمیر کول منم دمیتایز منم فقجاگر والا نو سکتی وتی وانه دانی دی ال اقول الامیر یا قول الفقيه موږ هم قول فقین وای فرض وقاص کې قران او سنت الله سره یعنی کتاب الله او رسول غوسنشته اینه عبدالبر کتاب ده هغه په اجماع کده ال سنت رسوله دانی دی کتاب العلم او فضله پاګه کې کې یې تاسو چې مان لري پالا پرسو دا غوره ده تاسو دنیا کې اخیستا پیدا انجام تاویرن انجام اوس فیصله کوي راځوي دا ستاسو دایره په قران او سنت فیصله کوي شته به کې چې دې ومنم شته ورنه اسی دا طریقہ غوره ده اخیستا پیدا انجام او زجر دې هغه خلکو ته چې د امیر پیدات خلاف کوي نیو نی اغل غوتا چې ګمان کوي چې موږ ایمان راوړاله کتاب آ چې راځي چې په خاک هغه لري چې فیصله وځي تاغوتانو تا تاغوت هر سرکش چې داغه اته یاد دا قرآن سنت خلافې سرکش چې هغه قرآن سنت نه خلاف وای ان ویری چې دی خلقته چې نکاوه کوئی تاغوت هغه لري شیطان چې گمراه کی دی له نفسره اندبلچا خون به قران او سنتنا کله چې اذا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فشد عليه دې وازا حدیثان غیری قبول عليه کله چې قران و او سنت لا څوک لا کولګو او کله بلچا قولی د هغه خلاف نو بول پېوګا دا ايماو قول مستند ته قران او سنت زګای حکم خفي قران او سنت کې نه دي نو هغه په وجوه سره مناسبات سره هغه حکم څه څنګه دي هغه شيطان کوم راګی دی له کوم راوی اګه لا چوری شي دی ته راشي قران او سنت ته نو یې ما انزل الله قران او لار رسول سنت پیغمبر نو یې نه با مناسبات چوری باته نه پوره دي دوی وی بلانه سپ غلطه و تاسو چې وسره را کا نو سير ارګه ټی جناغه مقرره ګټه تاسو چې وسره وای دغه له تا پرګر نو غلط اړیو دایږي کنه غزه حکومت مقرري دایږي قران او سنت چې دا غلط او سير دې نو پدې باندې وتا نو څنګه به حالت دې کله چورېږي دې تاذاب په زما د امالو زې دای سبب اعمال الله په تکلیف راولي به راځي تا ته منافقان اقصم غوي په غلای چې موږ اراده نو کولا مګر د جوړ جاړي اده خير ګړې احسان نو قاغي سره کول چیرې را ګړې ګل را وګرځي او توفیقا سره جوړ جاړم کوته منافق ته چوي ولې تل مرتضی زغه وې دا موږ سره جوړ جاړې لټو دا نهي مدائن ته چوي ته له نه به نه و ير دا زم منافق بیان ده وړه ینه ذکر الله دین بیانوم سنت پیغمبر نو زم کوروانیږي نو څنګه یالته دای کله چې ورج خوایا دا دای ته څو درما عمل عمل څه چې د سنت منافق کوي نوراځي ته تا قسم کوي په پدای کې راځي کونم گا مگر ده شان ورج جاری سه شان میسان کوج ریخی شي دغدی که په ولنا په هیڅ معنی شنو دې کې دي او دېنه دا ځنده خپل ورته د تا اوه په دې شنو کې نه پورا انفسین په مجلسه م ته کله د ځان څخه مجلس تل لري چې هغه غله لري مدعین او قران سنت نه به نه یا او قران سنت نه اراد کوي نو پورا بیان اورته کوی چې تم منافقې او ادي تا کې نه پورا ان دلګرمن پیغمبر مگر دې لپاره چې منوږي راه کوندار نه دېن الله <سؤال> موږ پیغمبر په خپل <سؤال> حکم لګلې ځان نظر اګه دې دغه کی اګه چرته چې دغه کی په خپل <سؤال> ځان عراشی تا تا ابخن غواري د الله <سؤال> نه ابخن غواري دې پیغمبر نبوي الله او په خپلونکو مهربان دې رای کې بعض مفسرین اگر روایت تاته ذکر کړي چه اسلام دفن شد نیوورا بیر آگئی خالی پا سر نستی اویوی تاویلی چه آپ سوق ظلمو کی اتوبو کی او پیغمبر سا خیرائشی فاجئتوک اتاع بن مستقفرن نزر پیغمبر اتاعت اتوباؤ و قمرہ غلیم فنودی من القبر نزر قبر میں آواز شد چه تاگ گنام آف داد دا آتبی رواید تے داد گن خرق ذکر کئی مدارک کے ذکر کئی نموائی مدارک خوری قیلہ یعنی سند دی نشتے قیلہ آپ پا قیلہ سر ذکر کئی دا انگی کنورم ذکر کئی نموائی چی اول خدا روایت نیر ثابت البسائر کې سندن ما کلام مفصل کردے چې دی روایت نشتے دے دیم دا دے کدا ثابت شي شی نو دا آیت باز دا منافقانو منافقان منافقانو منافقان کا توبہ او خی نرادی شی نو تم منافقین ګرو انهم یی ظلم کدی کنا چی د منافقاتو کوراشی نو سمونه تم منافقین چې ته دې دا ته ځان ته اول منافق به وای اول خدای حدیث نه لې الله نه په دما سبقا نه دې دغه څه لکه څنګه چې تاسو د مؤمنانو وایې چې تاسو د قران او سنت نبی انی منافس کوي نه دې ایمان تاسو اقسم میې پر ایمان والا نشکی دے دی تراغیب ہو دی چی حاکم ہو گر دی تعالی را پاوشی کے چی پیداش دی تر منزا شجرہ پیداش مسئلہ پیداش ہو دیگی چی جی مسلمانا دے سو پوری چی صندت حاکم انو گر نو بی درجتی آئیتا صندت حاکم گر دی ستا اللہ طریقہ پاجیز که دا اولا پزاد قسم کھوی مسلمان نی کتا دیر لئی شیخ او دیر لئی عالمی کچھ سنت نافذ کې نو مسلمان نه الله ولی نه دا اسکار لګسن کې دی وای چې موږ مسلمانان یو قسم می دی پر ذات پر ابسا چې نشي ایمان ورکه دی تاغه چې حاکمونو درته تعاله پاره مزه لوکي چې پیدا یې تر منځ یو شرط یو شرط دا لري چې په هر غم خاده پار څخه به قرآن او سنت حاکم ورته بیم شرط انومی پران کې تکلیف داغنا چتاورتو ورولا چکل سنت واولي نبات ميغني وای ټیک ده اسان دا دیم شت دیم شت و يسلم تسلیما امنل کای همیشا مفول مطلق تاکید او تعید راضی او ایصال لفعل فاعلته بنفسیشه کلمنی منل همیشا دا نه چ ظلمنی همیشا منی مفول مطلق ک یو تاکید راضی تعید تا راضی اگر بدن بغدی فلا گردن کی غدن اکلکم پرے باندے چوجے پردان لگا پخانو متن باندچ گناہ بهو کر ندا سزان مرکا یا اوکے پردان کرونا نګه دی کار لرہ دی پدی مو ناز قانون کدا کا الله مقرر کرے یا پدی مت نو بکڑے دے مگر مگر لوگو دینہ ا کدے کی اگا چ پنور دوی تپارے نو کرے دے دی لالا دا تا پنځه رکې شي قران او سنت نافذ کوي ايته تعالى حضرت رسول کوي اکلق بيد اکلق والنا ادا وكيو ورکوم دیتہ دکل تر ناجر لوی او مضبوط بو کوتای پسرا ته مستقيم کدی سنت نافذ کی اپدیک لکشي ا سوچي منل کی د الله پیغمبر نده کوي هغه خل کو زرا کی الله پنا نعمت کوي یعنی انبييا یعنی بشتونی یعنی شیدان یعنی نیکان اخستری دا کسان زمرگرتیا دا دے خلقو مرگرتیا لیرہ بہتر دا میرہ بانی رہ دار اللہ اکافی پا اول حکم حقوق دا خلق اور کئی آیتا آت امیر لازم کئی بیم دا دوار یو یا بلکا او بیم حکم حضر و یارتا ایمان والوں علی سیدان صلوات شما هر وخت مسلہ hosega دا عالم واسه چې کتاب ضرورت د بذات او ضرورت د شریعت چې دا سره هر وخت وسلی دا هی پکی نذغلای د الله په جنکه سباتن گند سباتن تک یاغله گند یو از یاغله یا یو <متوسطور> مزګل غیاث تاج غنیومس لئی اباده ساسو نه اسودی چ سستی دي لایوبته ان بوټوي پردایتا اغه اسودی چ پردای کی غلکی چ کله زیات مو کوي ان دې ځان پټای جی جی تاسو شیکاست نوای د منافع طاقت نعمت ګل الله باندې چنوم دې شکر دې وی چ د نعمت زبا بن مشون زبا جو بل شوم ا کورچيږي تاسو ته فضل مال تاسو غريمت حاصل کئ نوایدا منافقه وکینو په من تاسو کي اپمنز کی دوشتي ځنه الکه داسې مال ورجاوو څوک دی یاد دا دی وې نه چې زمای ورورم شته داسې مال وېشه وکینو په من تاسو کي اپمنز دکې یې نه زمای اړو درور ونیو چې ما دې په کیسره ان دا په خلیوی لکه قلنا وای په خلیوی وای کینو په میتاځ کې پمېږي دوسیتی اکل ها ہے لاهه چې زوم ور سره نن په اورب می جوړه راوړې وای یاره ته نه حاجت بلا مارې راوړ په خلیه کې نو ها انځور دې سره اولی چوائی اللہ حکم لگا ندی ملک ناچ ظالم دے لدے قریا ملک کارے خراعی قابل کی منگا بچی ناسیو خراعی قابل کی دار کې خضر دی معشومان دی چغی وئی کیا اللہ مورد دے ظالم ملک نا بچکے والے جنگ ناکے استعافی استعافی التناسی دے ظلم پکیجی داری مسلمانان وای اللہ حکم لگا ندی ملک ناچ ظالم دے اوایوغه ده اللهم ده خپل ترنمای اوغه ده لږه خپل ترنمینداه ولی وجهنکه دا ترغیب الی الیاد ده آ که سان تیمان اور ده الله ایمان دار په jihad نو جنگ کوي په دیندار لکه اوه که سان چن منی وکم ده الله نو جنگ کوي پلارې د سر ک جانو کې یا نه تاووتان ایمان داغئی پلارکی داغئی دیشاعت تپارا داغئی تعریف و تمدیف کی او داغئی دیشنگی کی خلقین نوجنی دوستان در شیطان تدبیر در شیطان کمزور دے لا تقش من که در عدو و مکرحم فاللہ و ناصر عبده بی امانی و جنود و اتباع رسول ملائکن و جنود و اون فاسا جنگ کوا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ادب انداد الله فرشتې را لیدي او د شیطان د متدين او کافر کو جنگ کی راځي نو ولې نه کې دا تل تغیر جات لري ولې وې تر ایمان اوره زیاد نه کې نیو نه اخل کو تا چویل شو دیتا بن کای را شنو د شرنا کوف یادیکم بن دل سن د شر سمانا مؤمنان jihad نه مرستو کوی سستی مې پیدا کړې خبره غلط مو کوي او در دکات، حق ہوئی جو انا کے دا یې موږ ورته د امال صالحه کوي چې لغونځه انابت درته پیدا شي نور کله چې موږ قرر جوړو دای ځان ناګار درځینې یېږي د کفارونو خوشال دي ردا الله نه یا دین هم ډېر سخت باقي بې ایمان مسلمانان داسې دي چې جن په فرض شه نو درو سره یېږي تب اوای چې د غوای نه دي دی بلکې دین هم دا کافر نیریجی اوائی دی اللہ ولی ممانی مقرر که جان خدای دا جیاد دی صلاح اصلاح اوائی اللہ او دلی نسکر نیتی نیتی دیتا خدای ابن ممبتی ذر مرکڑا ری خواید دی جیادنا اندر سرلسا وکالا افغانستان مسلمانان پارام خوڑا نوخش خسمتا نیدی چی موقع دی جیاد شرالا پلار نی کے بے جیاد تلیو اندر دا قسم خوشحالی ندا دنیا کې تکلیف دی ملک پریښود لکه خوشالين د چغله دایله مقدمه jihad ورکه معنا د عادت داده اوس داده کلیمی وای با دی وای چې فارس کړي مدونیټی نه دی دیتا یعنی زربریه رستو او سګر دنیا دلګ نو په دنیا اول نه زیات نه کې اوس ترجیح بل نه کړل اخرت غره ده ځان بچی د اتقا تړګې بلل اخرت ولا تزلموا فتيله اتسلي عمله کا پتا বজتهونی چې فت فت انره غوندي درې جملې یو د دنیا ذلت اذن ترغيب له اخرت ادرين تسلي ودڅک دې لکه دنیا کې ولې څنګه سریه چرتا چيتا سو را به یوتا سو ماج کې مر نه چرت چي راپشي راغير بغيتا غران مار اگر چي تاسو برجونو تي نه جا چکه مشيادات لکشي اگر چي قلو كه بنده مغ مراشي اکورسي جي دي منافقانو ته خوشالي نوائي الله رو لي گنا من گقابلي من گخانيكان بنديان ني ددارا کرا اکورسي جي دي تتقيف سيء اتن تكليف نوائي دي تا جنگ ته بوتلو تا په خیر نه پریحو دي او تا یې یاد دې یادې دغه له بچو ممرشه وکي او ټول ښهالي او غام ده لاندې دوسری کسان و چې نه پويږي په خبره قریب ندی چې پويږي په خبره وې چری په خبره پويږي کنه تا دا کده نه زکه چې غمو خازي ده لاندې هغه چې ورزې ده تا تا خوشالي نه ده لاندې آ چور چې تکلیف مستا عمل نه دي فمن نفسیکا او شالید وجود لوې نه الله وجود مفرد کوي دا انجین خوشال اندام او ذ صحت در کوي دا تکلیف چې را دي ځکه تکلیف حاصل د یو له رفع درجات او له دفی سیا نه په وسات باندې له وج سیا نیکانو بانے لرفت درجات اتاکریب نجول کولے تاتا مدر نفس تا تپا زان مجبوری تبا پاسی جیاد لان اتیز کا ایمان والا ذرد چا اللہ بنبکی جنگ دا کافرانو کتاز جیاد تا پاسی دئی نقلہ کافر و ذلیل کی اغین وطاقت جنگ ختم کی او اللہ آسخت دے جنگ ان کو آسخت دے بارداب آوچا چا بیانو کو بیان خر نشی بادر رب رکھ دینا اچا چې بیان کو بیان بد مصیبات درته را پک دینه الله پرش باندې مقیت هم دغه څه مې پهنوارل ارمه تکونو یدرکملمو تک بکی مرګ اگر چیتاسو دوجو نوت نهګه چکه اوري اری کیته دایو قسم تشجیه د مجاهده مجاهده مرغ راضی او پکل زایا پکل واخ راځي ان تاسو ویلې یږئ یا تم خشن ا کوراجيږي دایته د منافقانو ته خجالینو وای دا لانده ا کوراجيږي د دې تکلیف دا تاسو را اوسره باندې وای ټول دا لاندې سړي دی خلک لرا چې قریب نه چې پوجي پيو خبره اغه جوړه شه دادا الله احسان ا جوړه شه د تکلیف استاد عمل او لګي موږ تعالی پیغمبر خلکو لپاره پیغمبر ته پیغمبر یعنی خبر ورسه پیغمبر یعنی پیغام ووډه ته رسول پر رسالت ورسه ست افریزا ابلاغ ده ا کافي ده الله جوه او څو چېومنل پیغمبر نو منل الله سنت چومنل نوران دیو مان او چې سنت ته نه ونه نوران دیو نه <تصفيق> اٰزو جوت نندلګل من تعالی پر دینګابان اوای منافقان طاتن کرره ده منل دی منل منل دی منل منافقان ته چې تقیر وکي قران سنت بیان کې منل دی منل صاحب منو منو منو یانتش منو منو کوي او منو حدیثه منو وای منورام او منورامه تشمل منل کې هم اٰزو وای دی منل دی منل وکلا چې پاسستان نشپته ری یوټولې منافقانو به دا خبره چې تاورت ویلی د شپې ماسیهت کې مولود کړي او رس کړي د شپې ګناونه کړي نشپته ری پا خبره کوي چې به دا غنې وی چاورت ویلی تاورت تعقر نه پمسیت غیر الذی تقول نشپته ری به دا چته ورته دانو دې مونته پیغمبر سره ویلي دي مونږه دایته طایفهن یعنی د شپه تدبیر نه کوي اته کول د پاره مخاطب نبی عليه السلام دی پیغمبره تا جوړ ته ویلي دي یا تقول غتولای مومینانو تا تاسو چې کومه غیته سویلي دي نو دا منافیر د شپه نور تدبیر نه کوي تاسو روتباهه زردے چې الله باندې کی جنگ کا ترانو الله سختې کله چې تو اديان کی زابر ازو من انده کا کله چې پاسیستان سرجن شي ستا پهنه نبویت طائفتمنون پتریو ټوله دینه بې دارنه تقولو جوایدا طائف طاعتن غلط عیفی پغلی خو ویلو طاعتن اشپای تورکره بغیر د طاعتن معنی دا او تقولو رمراس پیغمبر شپا تیرائی بغیر در آغی معاملونا چه تاور تغیی دیو دار مانی کی نو شپا تیرائی دائیو تولیو دائینا او آئی تاسو آئی ای تائیفی اللہ علی کی اغشای چه دائی شپا تیرائی پاکم تدبیر او که یو باییتون دائیو تدبیر او کئی دی خلاف مقوارو دائینا او دائی سر تعلق مساتا ازان اوز پا رفا اللہ که افیدہ پا رفا دی مرار سوچنے کئی در اللہ پا حکم که قرآن در اللہ حکم خدای دی تنویلی چو منی مجاہدین او سرشی سوچنے کئی در اللہ پا حکم که اکرودا قرآن بے در اللہ نا نوبون مندرے او پذریکی خلاب دیر یا اولای کبھر اوزو بردائی کبھولسو اکرالای کرایش دا منافقانو بالعمل نزفر کئی